Beraz, eh, aipatzen da Nafagoaren sartzea, uh, Tzogoizian Prisezki bildu ziste elgarrikin, sartze hori zertan da? Bai, errandu zu bez, uh, Nafarroa sartzen da ofizialki haupten uh, eurooskalde haupten. Uh, Engoitik, uh, entzorubigusiek, barakite, uh, Nafarroan jonden primareran gertatudera aldaketa politiko bat, eta hor hain bat urtez eh, eskuineko, upeneko kontservadoreak poderetik eh, kenduak izan dira, eta hor lau alderdi politikoek, eh, zentru ezkerreko eta ezkerreko alerdiek osatzen dute orain Nazarroako giengo politiko berria. Eta beren eh, gobernu programan edo, eh, lau alderdi horiek adostu zuten, lehen tasunezko gai gisa, eh, eurozko aldean sartzea. Erran berda ez dara agunt uh, berikuntza, zer eta uh, euroesko astapenean, hor, uh, agunt hastapene, astapenean, astapenean, hamar uh, 2000 urte astapenean hortan, hor uh, Nafarroko gobernoa ere, agintaldi batez, uh, orduko Nafarroko sozialistek egiten zuten harik, sartu egin zen, laurtez uh, euroesko alde hortan eta gero UPN eh, diregoa irabazizuratik eh, aeratu zen eh, eurosskalde hortatik. Bezara horgi berri bat itzun zen da hor eta orain bez, eh, orai arte eh, bi kide ziren Eurouzkode eh, hortan hirugarren bat sartzen da eta hori da beaz nafarroa. Eta ari gira beaz hor lehen ekitaldi ofiziala izan zen gazte izen duela bi labete, eta hor ofizialki beaz uxue barkoz Nafarroako gobernu buruak izen petuzuen sartze uh, protokoloa, uh, eta ituna, eta horai ari gira beaz teknikoki eta juridikoki Nafarroaren berriz kokatzen euroeskalde horretan. Sartze mm -hmm. e, horretan, ze, ze ondorio ikusten duzu? honorió eh Jaranik e, minzaki debat eta lanerako kide berri bat e, bateri ongi etorriak ideia eh dut, hartu eh erranosu horrek hartzen marimadu eh e, Aquitania berria e, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nazarroa hor eh euroeskalde horren Bizkaizura edo gorputza, edo bihotza, uh, kokatzen dela uh, Euskal bere eusotasunean uh, hartzen uh, nolarik. Erna dut uh, Euskal Herriko iru uh, lugalde historikoak edo, uh, edo administratiboki hasteko hiru uh, ere muorek kontan hartzen Eta hori, uh, niretzat Euskalduan gisa, autetxe gisa bera nire gisa, eta nolazez abertzale gisa ere ez da kipia, Eta horrek badu bere koherentzia, eta behaz, hortan, eh, hainbat lan esparru eh, sakontzenan dira, eta norazpait hor eh, egun horreko tasunean eta konkretuki eh, molde bat da ere eh, diren eh, instituzioen horretarik eskoleria gorpuzteko eta artikulatzeko. Partai desberdinen aldetik, bada eh, euskalegiaren eskualegiaren eh, zentzu hori do eh, kondutan hartzen da hori, bera da euskalegitik kanpo direnen dako? Hmm, beni idutzen zait bai ez, hor lehen esperienziala eh, burbatean nize, badu seila bete hor eh, nahi eta besteekin elkerlanean, eh, erran dutan bezala eh, ikusten dut konkrituki dosiaren Edo ekimenen e, gehieno handi bat, atea atzen dela, hor e, jaranik edo Euskal Autonomia Erkidegotik, edo hiper-euskal herritik, eta horreina farroatik. Horrek berak erakusten du, e, euro euskalde horren e, bihotza, e, euskal herrianko dela nahizta gero den eh, eh, hiru instituzione politiko ezberdinetatik. Eskumenak edo kompetentzietan lan errimoak aipatu dituzu, ekonomia, kultura, hizkuntza ingurumena bestiak beste, atzua izan ziste behogoita bat proiektuen eh, behatzen eta hautatzen, beraz, horien inguruan, or, aktualitatean, beraz, ah, lau ahlo horiek bagnatzen dituzue? Edo selkapen mate induzue... Piskabat uh, egiten alde bai, denari guruz. Erratzen bezala uh, ikusten da hor eragileak jakinean uh, direla zer den Eurodosko eta hor zer norako uh, moldeak badiren uh, ekimenen proiektuen laguntzeko eta dilustatzeko. Maleduski uh, ez zan ditugu programazio horretan uh, doziak guziak uh, lagundu eta dilustatu. Erdiak uh, lehentasunezko doziak gisa hautatu dira, eta beste erdiak, mementuko eh, hasteko, ez dira lagunduak izanen. Dez, entziatzen gira hor uh, kriterio zehaz batzuen arabera, eta egin hala objektiboki eh, main inguruko kideekin kausak eh, eh, hautatzen Kriterioa mankomuna ke izan behar litazke aur eh, limuzen puntu sheranta kitania EA eta nafagore nagtian Bai edo zen eh, euro euroeskolde baten zeregina hori delako Uh, mugaz gaindiko katotxen artean mugaz gaindiko uh, lan esparruak uh, finkatzea eta zehaztea eta sakontzea uh, komunikazioa uh, orobat uh, eskualdean artean ere hobetzea uh, eta nolatzez uh, komunikazioa ipatzearekin pertsonen uh, gai, garraio sistemen uh, eta salgahien uh, uh, kontu hori ere, hobetzea. Adibidez, energia berriz tagarrien gultzatzea ere sartzen da gure lehentasun estan. Eta noraz ez, manezagun hezkuntza xailan, eh, prestakuntza eta diplomabikoitzen, eh, eta ikasle eta irakasleen muikortasuna ere hobetzen eh, mugen gainetik. Eta horiek dira eman ezagun e, zehekinak euroeskoalde batean. Eta noraz ez, gero e, dinamika kulturalak eta artistikoak ere bultzatzea. Andiezentu emarri eskoaldeko kontseilaria gure gomita euroeskoalde aipatzen dugu. Eta jau osatzen dute akitania berriak Euskadik eta Nafarroak eta gai uh, horiek aipatzen eta barnatzen ditugu goizuntan. Eta, beskabat, segitzeko uh, garraioekin, abiadura uh, ondiko treina onura publikoko bezala izendatua izan da akize arte uh, berriki, egualdetik ere segitzen dute eraikitzen, hor, uh, zu eurosko aldean, ahateoren artean, zu eh, badakigu uh, kontrazirela, ze, ze alternatiba lanzen alda orrtik? Eh, ba, Erran uzun bezala, Uh, akitania bezgeren aldetik azteko uh, kontu hori ez da gehiago batuaitetezko kontua bedaren uh, akitaniako asamlada hortan Behin betiko lukeratu ja, da? Uh, nik uh, ikusten dut uh, funtsan beste autetxeak bezala Hor, eh, alain ruzetek akordio politiko bat izenpeutu du eh, bigarren auteskunden, bigarren itzulirako eh, Europeo eta akordio horren arabera, eh, mandat, sehiurteko mandatura untan, eh, Akitania berriak, ez du gehiago bakar bat ezariko zenbire proiektu berri batean. Hala, ni horrekin eh, konformenago gaur egun, gero ikusiko da, zer pasako den, ondoko aste eta hilabeteetan, eta araberan jokatuko dugu, eran momentukotz ez da gai hori atoetatezkoa guretzat. Ez du horrek entzen, gero e euroesko aldearen e izpirituan oestean errantan bezala bada ere lehentasunetan politika publikoetan harmonizazionia sustatzea, e eta beriziki ere mu haman komun batean, eta Ipagaldea eta Ego Euskalegia epatzearekin, trenbide sailra, uh, lehentasunezko tasunezko, sailra abiadura haundiko bide behirik gabe ere, digunerokoan, uh, ari gira, uh, trenbide sailori harmonizatzen. Mm -hmm. Eta hortan ere, gauzak posible egiten dira. Eta, bantzagun, topo, topo sistema horreirarte uh, uh, endaiatik donostialat uh, bariatzen dena, Erburua dugu ere hemendik eta 2.agoa arte baiorana ino ere ekatzea jas mm. egunerokotasunean egunerokoan ere egitarren e, bizibaldintzak hobetzea sartzen da gure sailetan e, Mm -hmm. Ez dela aktualitatiko gaiak A-T-arena beraz e, Euroeskualdean, e, bea ipaditzagun aktualitatean e, direnak, e, hoxa ipatuzu, hainitz proiektu landu dituzuela, do behatu dituzuela, horien artean e, badira Euskalegian diren batzu, bestak beste proiektu, POKTEFA deitzen diren diru laguntzen bidez, POKTEFA horiek dira beraz, Europatik heldu diren uh, diru laguntzak bai. Espainia-Francia eta Andojarren harteko uh, lankidetza sustatzeko, hor proiektu bat bereziki uh, azpimahatzeko? Ha? Bai, e, mugaz e, geindiko elkarna burzaltzeko, euroesko aldeaz gain badira ere beste ekimen batzu, eta duzun POKTEFA... Uh, izen barbari horren inguruan, uh, hor badira, uh, ere uh, nola erran. Diru laguntza importanteak eta funtsean uh, hainbaterakilek ere, hor ibruz uh, egiten dute. Uh, bai, hor, uh, portefa eta mugaz gainiko lanaren espiritu hori izraatzeko edo gisa, Aipanezake, or, funtsuan berrikitan, e, Euskalik atietan ere aipatu duzue e, zehatzmehatz, da e, bat aipatzekoetan e, Jakob Access proiektua, or, lotzen dituenak, beraz, e, rakako errikoetxea, irunako errikoetxea eta izura azmeko errikoetxea. Eta hori arguntz hartzen da e, euro e, e, ispirituan ere, e, gana ebaitu, hor dosier konkretu, ilu dosier ezberdin hastapenean batzen dira batean, e, eta hori hiru dosier horiek e, hobetzen dira gero zehazki e, poktefaren barnean, e, eta ilu dosier ezberdin horiek bat bilakatzen dira, eta Europar proiektua bilakatzen da. Eta hor, emberdezagun, e, Jakob aksezoren e, helburua da, e, Santiagoko ko bideen ispirituan e, konkretizatzen da, eta da Santiagoko bideak eraztea, edo zoin erritar motari, e, erritar hori e, gutxitua, edo elbarritua balimara ere, horrek ere ukan dezan posibilitatea eh, Santiago-ko bideo hori bere moldean egiteko. Eta hor, eh, bai jakan, bai izura azmen, eta baita tairunian eh, interpretazio zentro batzu erakiko dira eh, eta ondoan beraz ere, eh, elberritu horien eh, ongei torri zentroak ere osatuz. Hor, ikusten da, izlatzenan aldela, molde konkretuan ere, Alde batetik, e, e, mugaz gaindiko ere muak ere jarrekin komunikazioan sartzea, ere egitea, eta molde hortan, hobikiago e, ezagutzea ere. Eta hor, nire ustez, e, Europa sendimenduat gultatzen e, da, bainan baita ere, e, kasuntan, e, Euskal Herria gorkusten e, segitzen da ere. Eta du bera importantzia ere ustez. Proiektuak epatzen eh, dituguno, bon, berrogoi eta batetaiko goi lagunduak, egin ala objektiboki erranduzu autatuak, ala ere orokorki, uh, dirustatziak eh, bat akigu eh, gara juntan, uh, batian zaila dela zailadela dirustatziak nola doa atziapalduz? Hor, alerde, e, Europako diru bat e, nolaztait e, sanktualizatua bezala bada. E, Benar bon, e, baldintzak e, gero ezta zehatzagoak dira e, dosierrak laguntzeko mementuan, eta sorzeko eta sustantzeko mementuan. Pigada gero orokoji, eman ezagun akitania berrian, e, Aintzin kondua aldetik, eh, arrazo batzua bat direla, momentu guntan, dakigun eh, arrazoin engatik, alde batetik diru publikoa xurtzen eh, bezalari delako eta beste akitania berri hortan, beste hainbat eh, arrazo ere kudeatu behar direlako, jiru eh, eskolden batziarekin betan. Hmm. Ange, Zento Maria, elgar agurtu haitzin, behar bagai harina gobat, edo behar baga ez dena ainarina denen Izenaren aferaz, Mintzogira, akitan limuzen poatu xerrant hori, proposamen bat egina izan da, akitania begia deitzea hori, boskatu behar duzue, eh? zer dio zu izen hortaz? Bai. Zerdiotan izen hortaz. Hmm. Uh, ba, Egi agarren dauzut, ez da nire buru hauste nagusiena. Eta ez dut hortan biziki bururik eh, berotu. Halere, hor, eh, molde bat eramena eh, izan da izen arren autatzeko. Ba, proposamen bat behar da izen arrenako? Ba, eh, zei gerran, eh, bitz ez eh, talde bat osatu zen eh, urte hastapenean, hor, eh, akiteneko konseiduan, Uh, ikertzeko xailori, han uh, mariko kula, uh, universitateerak azle referenteak eta funtxan eskoldeko konselari oidenak ere horren uh, buru zen, uh, hama osoat kide hor, hautexi eta ez hautexi, uh, eskolde berriko Uh, Hamabit departamentoetan bakoitzan bibilkura eginak izan dira, bibilkura publiko, erran ebitu hori talau bibilkura publiko, uh, ikusteko zer aterrazen zen hor gisa eta sakontzeko, oroak hiru izena na, nagertu ziren hor, uh, nubelakiten edo akiten aberria, akitania soilik eta akita, akiten atlantik. Uh, nire ustez uh, proposamengusiak uh, entrealekoak dira, Uh, ez da ere denen guztua uh, egitea hor, uh, deuset, izen uh, uh, bikainik etzen, behaz, alere, entreadekoetan bat hautatzekotan agian, akitania berria liteike egokiena. Ara, azteko eskuaraz itzultzeko pratikoena hori da. Haini ezen temagi milesker gurekin izanik goizuntan eskualdeko kontsailariara, kitania, nafagoa eta euskadi eh, euro eskualdeko lantaldeko kidea zira ere bai milesker gurekin izaitega. Tikta bestaldi bat artea. Bai, ez adiaizu.